Didi eta ainak egunon. Egunon, egunas. egunon man. Endaika arrauntaleko arraunlariak, zarete, eta horreintxe e, ba, bertan Jessica Berrak e, zagizari bat edo ekarri du etxera. Konten zaudete? saria ez, hau da, urrezko da, mina dakar. No, eski. da <laughs> ez, ezinisteko bueno, notizi honena, ez. Zagutzen dutzu, Jessica? Ba, ba, ba, noski, eh? Gure negozia dan urri lehendakaria da lenda lenda lenda. Lenda Gure elkarteko lehendakaria da Eta gainera, larun batero, bera arduratzen da e, e, banko mugikorrean ibiltzen direnei erakusten. Beraz, e, zuek, espero zinuten, egresiatik urrezko medaia ekarriko zuela? Hau, ez, prensatzen nuen ezin ezko zen, ezin eh? ezko es, zen, baina... <gülüyor> ospatu duzu, e? Horainari gara ospatzen, <gülüyor> eta ospatuko dugu, bai. Eta ospatu genuen, jakin genuenean hau da duela aste bat. Eta konta eguzu, zuek, nola entrenatzen zarete? noiz hasi zineten eta... Bueno, ni duela irula urtea zinintzen traineruan, eta gero handik urte betera edo in, e, pasan intzen bora, pasau ez. Hau da, bi bigausak egiten ditut e, traineruan, eta gero banko mugikorrean, eta banko mugikorrean e, Jessica adain zuzen ere larun batetan e, arduratzen dena. Eta nola da, harrauna, azte asken tala larun bat goizet, e, igande goizetan, zaila da? zaila da? Zaila da, zaila da hori. Zaila da, be, askotan, azte buru, Amai eran, feste egituen dugu, egituen eta igande altxartzeko ez da eres. Nekez. Nekez, eh. Igande goizetan, etrainerua egiten dugu, eh? Baketik. Bai, bai. eta azteazken arratsaldetan, hau da, arratsaldeko zeietan ere etrainerua. Eta nolakoa da kluba? Se du endaika taldeak. Zuz ere zenuke e? ona, ez? Eh? Se dutuen badu, badu eta aurten ikuste dut eh, inoiz baino gehiago. Bueno, badira gazteainiitz. Bueno, bada baina gehiago nahiko genuke, dudari gabe, eh, Beraz eh, animatu, eh, jendea etortzeko. Zatik eh, bazkidea behar ditugu, <laughs> bai, bai, bazkideak eta, eta raunlariak, eta ia beste norbaitek, beste domina bat irabazten duen, eh? urrezko beste domina bat. <laughs> Hemen eh, eskualdean ondarribia da, behar bada oi hartzun gehien duena, raunean, irunek ere badu taldea eta endaiakoak eh, taldea edo oi hartzun gutxiago izan du horain arte, zuek alare horren alde egiten duzu, eh? Dugu dari, Bai, eh? Bai. bai, ez, eta nola nahi ere onjarbi izan duzu eta egia da, baina doene do, baina loitzun ere hor dago urdioko da e, izan or, da, eh? Urdioko da izan da, Horiek ere arraunean egiten dute, eta, bueno, ipar alderako esan nahi dute gu gutxi izan da, eta gainera oso diru laguntza gutxirekin,